باب في الغسل للجمعه مناسبه ذا الباب فيما سبق هر كلا چې مصنف رحمت الله علیه ری ده طهارت ماهیا طهارت ترابيا شو من حيث الفرض او سو اغلباره ذکر کوي من حيث السنت لیکن مرتبم دا شدات فرز مختی سنت ور بشیدی مختی کم غسل فرزو د حایدی دا پارا رفت جنابت دا پارا رفت نفسها دا پارا فرز انو سا اغا غسلونه چا اغا مسنون دی مسنون غسلونه که یو غسل لیام الجمعه او د اخترونه که غسله روایات رازی لیکند روایت نو ټول زائد دي یو د عبد الله بن عمر یو موقوف روایت دی عبد الله بن عمر دفتر ماجد فارغوس له د جمعي ماجد فارغوس له هغه صحیح روایت سره ثابت نو شو مناسبت د دی باب ما سبق سره فارغوس د جمعي واجد یا <ايا> غسل د جمعې تونه د قولا اند امر په واجب اړ ووجوب لیکنه هغه کیه طبکیل دی خدای هغه علت د مشروعات کوم عبد الله بن عباس دګی هغه علت دی بی نو بیا غسل په واجب کیه او علت نبی نو نب بیا غسل ووجوب ختم شوه دی نرته مسنون دو خبرې شوې دا نفذ یوم یوم د جمعې دا یومل جمعه اسم دا اسم د اجن د اسم د جلالت یا اسلامي دوکوله یو کول دا جمعه یا روض د جمعکې ادم الاسلام تخریب کي دا په خانې نو دیم کول دا د اسلامي د رجاله په باندې کې د جمعې عروپو او بیا وروسته شوي کې مسلمانان جمع کېدل امري وجنا وردلې ثبت د جمعې امام بوخاري رحمت الله علیه غسل د جمعې اغه په د صلاة کې ذکر کړي امام ابو داوود رحمۃ اللہ علیہ د مذمثله ال ذکر کړي د جمعې او وصل د ذکر کړي لکه د غسل تعلق طهارت سره ده وصل تعلق طهارت سره د نور مذمثله په ذکر او غسل تعلق طهارت سره باب في الغسل للجماعة حضرت عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجماعة فتبيري إذا قال رجولنا يقض داخل عثمان الخلي رضي الله عنه مثل مروات عثمان رضي الله عنه نمراضي فقال عمر تحت بس عني سالة ورا خلقة. مزنو ما خلقا منشوی ده وقتا ما ازلو منراجی ده ستعریز جایز ده فکارج الماو ایلان سمیتو نیده ما خو بانگ ووریده فتا وضعاتو بس تنگی چی بانگ می ووریده او دست میوکر مزلران فقال عمر الوضو عیزم یب نشد دو شده خدا د جمعه روز خلق وصل که او دستم کرده نہ وخت عمر او هغه دیمو کړ او امام تاسمع رسول الله یې خپل ځاتا د مولوی ما فل یغ تاسيله ګور مجمع کی تعریز کړي حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو دلالت دې باندې کی وصل واجب دي لیکن عثمان رضی اللہ عنہ عمل کړ په اوسنۍ بات آو نو ما د وجوب نه معلومي بلکې کلا غ نو غسل فکارو علت نشتی نبیار غسل واجب نره این این ای خوال قدرتان آزاللہ منی مسلمتا عن مارکنان سفر ای خوال وزد نمیارتی واجب تعلید اکلی محتالی پار بالغ با دی نال غسل واجب لیکن اگا علت نی نوجب بشی علت نی نوجب نشتی از جمعی سر روایتی که شروعاتی hafta ke ghusl واجب de rughwar jo ter shi ghusl wajib asr waqt karai de ghusl li ayam juma de jumai mazdar fara asr waqt karai de salat juma no jama bain darwais ba jumi mazdar fara ghusl ukra bas dre waal ban amal hafta ke روځ د جما هغه بنعام لا د صلات الجماعه هم عمل لاغ دا جما بین روات بر اساس ترتیب ده دا د در سر د جنابت د पारा په یوم د جماکه غسل وکړو نو دا غ غسل د جمی مزه لپاره غسل د فار کفایت کوي بزدار دا په دې زمان کې ادا کیږي اذي قال حتى صلى يد النصارى قال حتى كنا المفضل يعمل انا كل معتلبينا كدي جميلتي راح الجمع غسل نقال بداود اذا تاسل بعد طلول الفجر صار بعد غسل الكرو اعزائي من غسل الجنابه ان اجنبا وين اجنبا رفع الجنابه بفر غسل كرو كرو صاحب بس بعده مزدفاره غسل او هغه قال حتى صنا يدي الجمعه لجميع غسلوا او هي جني واجلي ومس من دين ان كان عنده خشبي ولا قل ثمتى الجمعه فلم يتخطى عنق الناس دخلوا پسټونو بالي خفي وانا له د وخت را مسجد تا باسم صلى ما كتب له ذمذو کړه سمان ساته بالکل خاموش پاتشو اجازه راځي امامو حتا فراغت د مزه پوري مکان کفاره لمه بینه و بینه جمعه دلته چې قبلہ دغه جمعه او تیرې جمعه د لپاره سفائر د لپاره څه ګرځ کفاره وکړو څنګه ښه کویوس د دې جمعه او ترشي جمعه کې څومره چه ګناو لشي او صغایر او بر کفاره ورزې شو و يقول ابو رره و زیاد تو ثلاثه د ایام لصرو د ګناوند لپاره کفاره کوي نه ورزې لانه ځلنسه قیامت ولشي پیغمبر ورجې ویلي او ورجې اتولل تلشي دا زیادت و ثلاثت تایام مرفور واسر ثابت ده. نو دا یو جمینا تر تلکیسر جمی مدو کرا دللا سروند د پار کفارا. نو دا, دا زیادت و ثلاثت تایامن دا مرفور واسر ثابت ده. دي. تیو شو؟ نو دا اللہ سرز شوی. و یقول ان الحسان بی عاشری عمسا آزا مدر جنو. خبر دا اشتاد یو په لاس باندې بدلیلی یو نيته په لاس باندې بدلیلی نو چې لراغي او د تر دې ذریمه موږ کړ د الله سروز د پر کفاره شو نو دا مدرج دی زما په خبر په نو شوي دا زیاتوت ثلاثه تیار مرفود دی خدا ده ان الحسنات بعشر امثال هذا مدرج بن فوارق ابو هريره خبر پوښ وکنه دا مدرسہ میناب اور را اتاشتادو هغه جادو تو صلاح چایامین دا مرفور واسره ثابت او دا لسبسن جوړو ګوره دا جمع بلغنی پوری نو دا روز د جمعین محسوب دی نکره بیا ورز جوړي او دا د جمع او بلغ مسوار محسوب کړو ته دا شوي زیاتو خلاص بیا یو سره به جوړي مخکې جممه معشوبو دا جممه معشوبو بیا زیي او که مخ لري کا دوم لري کا شپ کو بیا درې نه جوړ سبداغې وواه ن سب وواله ن سبداغه جمع ن صفه د جوې وزيادة ثلاثة ثأيام أغل من جور و جور بره. وصور شو؟ لا صورة جيدة وزيادة ثلاثة ثأيام دا مرفور واسر ثابت ها دا ورفتح دا فكه إن الحسنة بعشر المصالح هذا مدرج دا مدرج مالا كل محتوى مسواكا <مزدتشتزوكي> من دي دي او مزد تیب دوی کهی ولو من سیب المرآتی که کل خوشبی د و نه نا اگن علاوات سو خوشبی دید خزی ناقل اتماع کی دید و بیقار محمد دیر اهم حدیث دید صحیقی او دمرلوی فضیلت لید من قباب دا فضاری که دن اهم حدیث نشتی او حدیث صحیم دید در نور خدا د نور خدا قمزور روایت کنی دی ادایو صحیح روایت دی او فضیلت باب د فضیلت العامات کې اهم روایت دی اغسنگا یا قول من غسل ای امال او جبل غسل ای امراسی امال جما چی دو نظافت موشی او در زرعی سمینان من لجوی موسکی بددیو معنی ما او کرو من غص علی عمل جمع او جب الغسل علی زوجتی عمل جمع تا دویم معنی من غص علی عمل جمع وقت صلاح خو سلیو کرو سابون تیلا استعمال کرو خوز انتفا کرو سمت بقت کارا وقت کارا وقتی مسجد تلار وقتی مسجد تلار وما شاء په سیکل باندې نه پیاده لا او ګاډي کې نه سو نه ماشا د مشره غل پیاده چل ول ولم لم موٹر سکولم دے ولم يرکب موټر سیکلوم دی ولنګ یعکوب ګاډي اوم ولم يرکب درې پیدا سنورم ودانا مینل هما امام تنیزدی که ناسی دا امام راوتو مزدی را تلیشی چه وقتی را گلی مسجد دا فستا معا لیمام خطبه واری دا ولم یلغا لغو حرکات دیده کرید داشه شک کشکول دام لغو دا چوب چاپو ارو کشو کرو ولم یلغا سشه پروتی داشه کش کرو دامو لغو دا دام دا. دا دا دا. سنت سنت او بل سوای دام لغ واده داس چې خاامشي سره جوې مو وکړهګوره سواب ته کا له هو بکلې خوداتین عمل او سنه تاجې سابوي و د هر قدم بانندې دیو کال کاله دروجې او د یو کا د شپې د پیان سواب بلاوي یو یو قدم باندې نو چې ملس قدمغشي د دلس و کالو سواب د رژې او دلس سو کالو د قیام د شپې سواب میلاږي هدي چې انت صحیره او بب د فضلت کې ډېره ګټه ده وې کمزل واتون ډېر راغلی خو دا صحیح ووااتې دی او سوابې ډر زیات دی غسلی وکړو سرختیل سفا کو او دې هر حدثونه ان تخط تارقاب الناس ذخر کو کو چډونو باندې اخته وانه ورو د وختي مسجد تراغله یي الله غو هر قاتونو کړ عند الموعظه نکانه کفاره تن ما بینهما ومن لغا وتخط تارقاب الناس کان الله زاره بس شوابینه ملادي او دې یو مصطره ده منقدر ثواب شنو وروائد به گريشته <تصفح> دي د شروط شروط جن غسل کول غسل مسنون ياغ تاسل من اربعين دي جنابت نه غسل يو اروز د جمعه کې غسل دعا ومن الحجامه احتجاجي کرو نا غذای منزل دري ومن غسل المي دي غسل المي مري د غسل بیا غسل په نبی علی صلعاته شری مړی لغسل نه دی ورکه پښې ار ایمان چې دا مړی لامبې یا فز مستراات لري ډېر بې فند ایمان دی پښې ادب مقتدیان توا کې الله هندو خل نو انته هېږي خپل پلار په پر له لا بو جنور دی لچل واته کو په دې مړی وسته پسیلام به د د پټي رکور زیاد دا غوري او لمول تکه په چې پلان لري موږ ما پلان مړ دی زیاد تا ته بادکی ماته ونه بادکی ا خپل پلان په خپل نام وو ا د بل غیر مل خبره ونه موږ نه را کوی کنه د برګي غتی وو په چې وډ موږ نه را کوی یا ځان نه جمعیت ملایجو کا خامقا ودن لا مډي لمبه ا څه دیو هر سری خپل مړې د په خپله نام به تابې کوم بوي دی چ نه ورځ چالو ته خو لکه به غول کا غو لژنااپ نو مړې لوغل پخپله ورکول په کار د تقبه دا تیر د مو دهخوامامان ځان په ز په کړی نوبیې سلام چرری مړې له غواصل نه ل ور کړی یعنی یا مرو مړ لو ورکول نه شې مې به نحنا اپنی زمن مستحب ده. عند البعض سنتو. دموڑیلو غوصل ور کرو. که دیشی دا نظافت خلاف جوڑی گی ورپزی موسکی. انو بہتر دا دی اختلافاتو نبشکیدو دو بارا غوصل که دو خدا مستحبو. وزیق آره حتی صلاح محمود امیر خوالی کتر دو نخاصلو وغا صلاح جرسا دو ویختی خود صفا کرو. دی تمام د بارا. ان هي اوجب الغسل على زوجتي و ابي قال قدسنا عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يصليه يوم الجمعه كف وصل الجنابه وصل جنابه برده اهتمام سر غسل کیږي دغه ته اهتمام سر غسل وکړه ثم راح بيار مسجد دا سرورت الى د ده سار نمشروع که او که ده زوال نبعد ده مالکه فقال بانی د سار نمشروع که ده جمعه روز بای او که مساجد توجیه نجنده ده مساجد, مساجد سوکه شایتین جننی سی بازارون توجیه نسار نمشروع که لیکن نفذ ده راحه راحه را را را را را د ده زوال نبعد دی ساعاتو تا بو ساعات لتیفه گلٹی نی دی گاڑای دی سمرا فکرنما قربا پتنا تنا زوال نبالان گوئے کی د بطنی قربانی اکڑو او قربانی اکڑو یو ومن را فساج ثانیہ دیما ساعات لطیفہ کی فکرنما قربا بقاراتا دو غوی قربانی اکڑو فِي نو ومن لافی سات سالسا نگویے چی قربا کبشن اقرن اخکریز دوڑ علال کړو سلورم ومن لافی سات رابیا فکرنما قربا دجاجا ومن لافی سات الخامسا فکرنما قربا بیزتنا گویے چید اگئی پرباری اپڑو. مسعاد سور پکار دی دونست گنجی روزا د مخشنا رو اشپاق روستو انا دل تبیه پنزو چو اشپاقم نشتے نو ابن ماجو کی راجی فکاننا ما قرر با عصفورا چنچنی قربانی اوکو صغبر پوشو ای ساعت لتیفه شو اراها نبات شو نو عصفورا ابن ماجو کی بس ساعت اشپاق شو اده اشپاق ساعت مخش اشپاق ساعت روستو فا قاننما قربا بزا ايه قربا آقل قربا ایندرا فا قاننما قربا دجاجا انو غیر مقلدین تو شرق کوي کئی ورا قربا دجاجا نه نزا دا اغی قربانیو کئی قربا بزا ارې چنچنو باندې قرباني کوي لازم کومه چيز نه دي دربه بيزار د هغه مکه کاظو سره نه څنګه خبر ما نه هغه ماته قرباني شو نه باور رساته کې څنګه ته عمل نه تو فی ترک الغسل یوم الجمعة دا مخه علهه واجب او څې علت دی خدای نه راوړي کې علت واجبې اګه علت ني نه د ماسنون ده تاناس ماهانان فسل د خلکو خدمت کوون کی د خپل ځانونو پخپلو فیروحون الجمعه بیااتیمه دوی تل د جمیعه پخپلایې اسباب دي فقيلن لو اجتسلتم کو غسلوا قرنه خبي بيون دي ګرمي ده نو اوس کار کوي دا تنسياري لغوصل والا بكار دي كني نزورة نشتي سنت باتشي ايه. وبي قار حتى صنعات الله بني مسلمة قار سه رواد فيسل دي اغدا دا عراق نسي قسان لال فقال يا ابن عباس اتارا الغوصلة يوم الجمعة واجبا دي جمعه فرزا غوصل واجب دي كسنت قال لا واجب نده ولكنو اصحارو خبرنا و خیر لیمان افتاسالا ومان لام افتاسل فلاشالا د دی دیدی غسل پس منظر در تخیر و سوق بیروکم کائفا بادعال غسل دا غسل اپتداستم شوید داست بوکم کان الناس مجودین خلق مزدره پخپل کولی او دا پیڑی بی پملا بلیوچه دولی یل بسون صوف او دا وره جانی بیاجولی ويعملون على زوري ما با قلب العقانو بانيس افنا فيه باوچاتولي وكان ما جيدوم زيقا جماعت التنو عرشو مقارب السقف انما هو عرشا فاخرج رسول الله في يوم حار يورز بالاسلام تشريف رارا اورز در قرموة وعليق الناس خلفون خلي خليشيو فی ذالک سوف طاق وڑای جاموکی حتی صارت منهم ریاح بوینو راعلار ازا بذالک بعضم بعضی بولت تقریف رسول فلما وشد رسول اللہ تلک ریح نو نبیل اسلام فرماع ایوهننا اذا كان آزل یوم فقط سلو دغرز نووسلو اول همز هادو کم آزل ماجم دولی و تیبی تیر وی خشبوی قلی بنابا سمجال اللہ تعالی خود بین خیر اوز دا اللہ پر صولت راوستا و لبیسو غیر صوف و کوف العمل مجید توصیح شو و ازاو باز لزیکان و جباز و بازا بیونا فلی وغیر داخت می شو اوز غسلو مخنون پاکشو جماعت تنگو عریشو چت مدریو اجانی دا وڑای پملاب پیودیو چتولو بیوناشو نبی الاسلام غسل وکي اوس جمعه فراق شو یی دا حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې توصيه شو یا بیا د ওসমান رضی الله عنه په وخت بیا ترکانو توصيه وکړو بیا شفاعت رحمت الله علی هغه وخت توصيه وکړو دا چې لوې جمعه جوړه مسجد نبوی کې څنګه پویګنه داسې څل کی دننه یې تلګیده لهوار رضی او بیا هغه واغلی ته د ایتګن واغلی ګرځي هغه چې ته په کده د نبیلی سلام سلم نه وې دا ګرمایش بارکو چې تباد لري زندري کړي په چې اجمات تاسو واسي چې دا څترې ګل کړی خو یو بٹن باندې کلاو شي بل په لور باندې ځي کل شد داسې یو داسې دی بیا باندې داسې تاسو یې وکړو يا فاطرحمت الله علیه او زہ شاہ عبداللہ جدی صلی اللہ اگر نور مزید توضیح بھی مجھے جمعہ دور وصیح شو خوشبہ رو دیری تھی خلق درمائی جانی کې وڑی کے دبوری جانی کې کے نہیں سمارے سنبیہ خوصل واجب نے تو مسنونی رہی مجھے پارا حتی صلاب الوحیر اس خیاری تھی پاپی ہا حدا اگر جو غنسلو کل دفا ہوا افضل نغسل اليوم الجماعة بهذه العلة اذا العلة فيه نغسل فكان الواجب بيك نغسل واجب نره <تصفيق>